Bizitari eta profesionalei zuzenduriko webgunea aurkeztu du bidazoa bizirik agentziak. Bizit ondarbi airun izena hartu du proiektuak eta eskualdeko informazio turistikoa duen komunitate bat sortzea du helburu. Uegunean besteak bestea orkitu ahalko dira bizitarako proposamenak, ostatu hartzeko lekuak, bidaigidak, esperientziak eta azkenik eskualdeko jende ezagunaren testigantzak. Juan Mari Altuna, ondarribiko hauzape zordearen garrantzitsua da elkarlanean Karlanean burututako onelako ekimenak bultzatzea bai irun ondarribia, ondarribia irun, aspalditikan ja elkar lana iten dugula bai uretako eta zaborretako zerbitzutan, txingudi zerbitzutan, bai endaia irunta ondarribia partzor ere bai, eta gero kasu ontan, bidazoa bizirik ekin zen bai, kasu ontan turismo maian ere bai uste du beti elkar lana eta mankumuneko lana beti indarrak pilatzeak eh, onuragarria dela denetzat. Mozabi zeneko enpresak garatu dugu webunea eta garrantzia handia eman diote sare sozialei. Facebook, Twitter, Flickr eta YouTubeko profiletara sartzeko aukera ematen dugu ebuneak, eta horien bidez jendearen iritziak modu errazagoan jasotzea da helburu nagusia. Hendaian bestetik dagoneko jakineraztenari dira uztailileko datuak eta ez dira espero ezain honak. Maika Hendaiaako turismo bulegoko langile. E ta uda beroa izan unek ez du baitez bada erakusten uh, turismoa edo et, bakantzetara etortzen jende nahikoa izan hendenik jazi uh, konparatu adibidez. Uh, Ezenbaietan uh, ohikusten dugu frantsesak gutiagoen luzirela, gero hotelentzat eta hotelen arabera jende, jende gutxiago bada segurazkuzaan izan da alokailu maila. Krisiaren eragina atzematen da beraz eta aipatu badugu hoteletan eta datuak kokerrera joan direla, apartamendu merketan eta akampalekuetan datuak onak izan dira. Bizitariai begirak onak batzen segitzen du abadiako gazteluak, zazpimila bisitarirekin.